Правило три. Щодня рухайтеся в тому напрямку, який ви для себе обрали. Страх і фрідайвер. Багатьом здається, що встановлювати рекорд із фрідайвінгу дуже страшно. Справді, мені було страшно, але не через те, що могло статися в океані. Як правило, мене це зовсім не лякало. Я боявся відповідальності і уваги, пов'язаних зі спробою встановити рекорд. Дозвольте пояснити. Я зробив рішучий крок. Він полягав у телефонному дзвінку дослідникові спорту, Джону Піцу і домовленості про термінову зустріч. Так склалося, що Джон якраз цікавився зв'язком між фрідайвінгом та іншими видами спорту з погляду ментального контролю і впливу дихальних прийомів на фізіологію. Ми зустрілися, і я розповів Джонові про свою мету. Цей вчинок був сміливішим, ніж може здатися. Я знав, що потиснувши руку Джону, дам обіцянку, якої муситиму дотриматися. Він поставив очевидне запитання. Те, яке я намагався уникнути. Як ви знайдете час на те, щоб тренуватися в теплих, глибоких водах? Для цього доведеться неодноразово надовго виїжджати за кордон. У вас є можливість не працювати? У мене була ідея скористатися діптанком військово-морських сил. Яка в нього глибина? Думаю, 60 метрів. Мовчазний погляд. Гаразд, я знаю, що цього недостатньо. Інші ідеї? Ну, я міг би використати барокамеру для дайверів, щоб симулювати вплив глибини на тіло. А що допоможе вашому мозку адаптуватися до перебування за 100 метрів від джерела повітря? Гадаєте, мені слід занурюватися у глибоку воду, чи не так? Байдуже, що думаю я! Що думаєте з цього приводу ви? Я думаю, що мені слід занурюватися у глибоку воду. Як часто? Раз на місяць. Щонайменше один раз. Організувати роботу під тиском вкрай складно технічно, та й працювати на глибині важко фізично. А перебування в такому середовищі – це ще й стрес для мозку, якщо ви до цього не звикли. І якщо ви твердо вирішили встановити рекорд, потрібно тренуватися на глибині. Отже, раз на місяць. По тижню. Щомісяця починаючи з поточного і закінчуючи 27 серпня. Я хотів встановити рекорд у цей день, щоб закрити питання до початку гарячого ділового сезону в вересні. Чи можете ви дозволити собі проводити стільки часу поза роботою? Не зовсім. Але ви думаєте, що інакше у вас нічого не вийде? Ви збираєтеся це робити чи ні? Так, якимсь чином. Наступного дня я викреслив у своєму календарі кожен перший тиждень місяця. Це лякало. Відмова від виступів і бізнес-проєктів, які мені пропонували, змусила тигра гучно гарчати. Але такою була ціна за спробу встановити рекорд, і я був до цього готовий. Я усвідомив, що тигра дратують невеликі захопливі досягнення, а повсякденна робота над ними. Підйом рано вранці. Відмова від нарад, які поглинають наш час на користь досягнення цілей. Вироблення практики і засад. Саме ці завдання ставить перед нами правило три. Воно спонукає нас взяти на себе особисту відповідальність за ті кроки, від яких залежить наш успіх. Правило 3. Щодня рухайтеся в тому напрямі, який ви для себе обрали. З якими намірами ви прокидаєтеся вранці? Чи приносять вони вам сенс і задоволення? Якщо ви не знаєте, яким є ваш внесок, Звідки візьмуться сили приборкати тигра? Віктора Франкла найбільше знають як засновника Третьої Віденської школи психотерапії. Він був професором неврології та психіатрії в медичній школі Віденського університету. А ще він провів три роки в Аушвіці, Дахау та інших концентраційних таборах під час Другої світової війни. Його ідеї поряд з ідеями Карла Юнга та Джозефа Кембела є засадничими для приборкання тигрів. Центральною тезою в працях Франкла була часто цитована ним концепція, влучно сформульована Ніцше. Той, хто знає, навіщо жити, може витримати будь-яке як. Франкл роздумує над тим, як знайти це навіщо. І описує три різні способи пошуку сенсу життя. Створення чогось або виконання якоїсь справи. Переживання чогось або знайомство з кимось. Він швидко зводить це до концепції любові. І наше ставлення до неминучих страждань. Ми не затримуватимемось довго на третій думці. Достатньо сказати, що якщо ви, не, ви приймаєте виклик на битву з тигром, мусите бути готовими до певного дискомфорту. Це елемент прокидання, а також ознака росту і змін. Вона приносить великі винагороди. Життя підкидатиме нам інші приводи для смутку, які ми не обиратимемо. Вони будуть несподіваним джерелом знань і росту. Друга і третя ідеї є центральними для методу приборкання тигрів і природно підпадають під дію правила 3. Любов і прийняття себе та інших. Любов і прийняття себе та інших є центральною ідеєю приборкання тигрів. Ці поняття лежать в основі пропонованої книжки, хоча вона описує їх насамперед у професійному контексті. Заради них ми приборкуємо тигра. Це наш головний інструмент для його приборкання. Не варто думати, що любов до себе і до інших – надто м'який посил для професійної сфери. Це ключ до успіху в новій економіці. Вона незамінна для лідерства. Вона виражається в гідності та повазі, які справжній професіонал проявляє до себе та інших у роботі і не тільки. Вона помітна в тому, як ми працюємо з клієнтами. Це виклик воїна. Постійна робота над собою, яка дає вам сили і приносить велику винагороду. Цей шлях від находження поваги і любові до свого справжнього «я» примушує вас наполегливо приборкувати свого тигра і позбуватися багатьох його улюблених речей. Вам доведеться прокинутися, а отже тигр гарчатиме. Любов і повага до інших, здатність довіряти і надихати, а не контролювати і маніпулювати. Прагнення бачити, як вони ростуть і розвиваються, наставляти і керувати ними, поважаючи їхні межі і вірячи в їхню мудрість – це чи не найзахопливіші аспекти переходу від індустріальної епохи до нової економіки. Це повертає нас до першого способу пошуку сенсів, запропонованого Франклом. Створення чогось або виконання якоїсь справи. Пропонований шлях часто блокується гарчанням тигра. Але він може гарантувати нам великі успіхи у роботі і інших сферах життя. Чого ви хочете досягти? Правило 3 стосується вибору пункту призначення і маршруту. Отже, починати потрібно з кінцевої точки. Після того, як ми визначимо її, важливішою буде не впертість, а наполегливість. У процесі ми можемо дізнатися щось, що змусить нас змінити напрям руху. Ми можемо зрештою виявити, що наша мета недосяжна, але зусилля, яких ми доклали, пішли нам на користь. Правило 3 у викладі професійних спортсменів. Не знаю, як у вас на роботі, але коли я працював у великій корпорації, мій ранок часто починався так. Я приходив із чашкою кави на винос і розмовляв з іншими працівниками про тих, хто ще не прийшов. Відтак, де хто йшов на своє робоче місце, а їм на зміну приходили інші. Розмова нерідко переходила на тих, хто віддалився. Аж ось настав час перевірити, які завдання надіслав на сьогодні великий і невблаганний бог Microsoft Outlook. У спорті все інакше. Там мають значення результати. А те, що ви провели на роботі 8 годин – ні. Це не означає, що хороша поведінка неважлива. Вона потрібна. Але її замало. Результатів не можна досягти щодня, тому ви їх ретельно плануєте заздалегідь. Спостерігати і брати участь у цьому дуже захопливо. Атлет заздалегідь знає дату важливого змагання, тому залежно від цього складає план. До уваги береться все – харчування, психологічний стан, можливості імунітету задля уникнення застуди, сон, фітнес. Сила, тактика, спостереження за конкурентами та їхніми імовірними підходами і нарешті відточення навичок, які застосовуватиме атлет. Чи то махи ракеткою в тенісі, чи то перестрибування на коні через півтораметрові паркани на високій швидкості. Який день важливий для вас? До чого ви готуєтеся, чим надихаєтесь? У день великих змагань творитиметься історія. Події і результати перегонів обговорюватимуться і залишатимуться в пам'яті не менш ніж 30 років. Почніть готуватися сьогодні або втратьте місце в книзі історії. Все просто. Саме тому атлети не починають свій день із кави на винос і розмов про колег. Вони не переглядають вимоги, які перед ними висувають в електронних листах. Вони прокидаються з розумінням того, що мають досягти, щоб підійти до великих змагань у найкращій формі і написати історію, яку вони для себе обрали. У них для цього є план, який слід виконувати. Вони мають здійснити конкретний крок сьогодні, інакше завтра цих кроків накопичиться забагато. Сьогоднішній день важливий. А для вас він важливий? Атлети відрізняються від нас менше, ніж ми думаємо. У них є електронні скриньки і телефони, а також численні справи. Їм потрібно підтримувати взаємини з іншими, дбати про дітей, прати шкарпетки на тиждень вперед, передавати автомобіль для ремонту в автосервіс і купувати продукти. На відміну від більшості із нас, до них часто звертаються благодійні організації з проханням про підтримку. А якщо їм бракуватиме часу на спілкування з журналістами, це може мати неприємні наслідки. Жокеям навіть доводиться щодня чистити свої чоботи. Проте якщо атлети не збалансують ці обов'язки з рухом до своєї мети, вони її не досягнуть. Як наслідок вони не зможуть оплачувати оренду житла і невдовзі покинуть професійний спорт. Тому від багатьох із нас їх відрізняє дотримання правила 3. Адже атлети знають свою кінцеву мету. Вони мають чітке уявлення про те, що їм потрібно робити. Вони мають детальний план для досягнення мети. Вони зобов'язуються виконувати цей план. Інколи вони стикаються з труднощами у спілкуванні з собою або з іншими, щоб поставити свій план на перше місце. Чимало людей не має цієї переваги у професійному житті. Правило 3 – це інструмент для того, щоб її отримати. Чого ви хочете досягти? На який результат ви працюєте? Заради чого ви сьогодні йдете на роботу? Якою буде кульмінація цього розділу і який розділ ви хочете написати далі? Так, я знаю, що підганяю вас. Ви настільки чутливі до цього? Ні, робота на повну ставку не змінює ситуацію. Можете вставити інше виправдання, яке вам подобається. Це лише правило жертви з вашої інструкції. Так, я знаю, що ви не хочете бути спортсменом, і вам може здаватися, що їхня хвороблива одержимість – не найкращий приклад для наслідування. Особливо, коли йдеться про жокеїв. Проте я говорю не про цілі великих мачо, хіба що вони вам до душі. Йдеться про ту справу, над якою ви працюєте. Яким є ваш важливий день? У чому полягає ваша висока мета? Що визначає ваші пріоритети сьогодні? Що вас мотивує – втеча чи висока мета? Ви рухаєтеся до своєї мети чи тікаєте від того, що вас лякає? Існує дві широкі категорії мотивації. Це важливе питання, і я прошу вас як слід подумати над ним. Відповідь на нього може багато що змінити. Більшість людей мотивує страх. Тигр визначає їхню історію. Я знаю розумних старших фахівців, які зізнаються, що ненавиділи кожен робочий день протягом останніх 20 років. У відповідь на очевидне питання вони кажуть, що не хотіли втратити свій гарний будинок, а зменшення зарплатні могло поставити їхні стосунки під загрозу. Їх мотивує страх. Страх втрати. Назвімо його мотивацією втечі. Ця мотивація часто приносить цим людям великий фінансовий успіх, але дорогою ціною. Це той успіх, який вони обрали, не обрали б для себе. Загроза втрати матеріальних речей і спротив, тигра настільки переважають над їхнім розумінням свого «я», що вони перестають його помічати. Повернімося до атлетів, щоб продемонструвати мотивацію руху вперед. Багатьох атлетів мотивує висока мета. Можливо, вона не надихне вас опинитися перед першою перешкодою на Гранд Нешанал. Але участь у цих історичних перегонах і можливість позмагатися з легендами все ж надихають змагальників. У чому різниця? Вони рухаються до бажаної мети. Звичайно, висока мета мотивує не тільки атлетів. Вона мотивує багатьох людей в інших сферах. Вони знаходять мету в самому завданні або у способах його виконання. У налагодженні стосунків із колегами і клієнтами, у розвитку таланту, у зміні всієї галузі або світу тощо. Ви бачите різницю? Більшість із нас мотивує страх. Жахливі речі, які можуть статися з нами, якщо ми не догодимо босу, не отримаємо підвищення, не придбаємо дорогий автомобіль, тощо. Або ж нас мотивує бажання уникнути жахливих ризиків і непевності, пов'язаних із нашою метою, історією, яку ми хочемо написати. Можливо, ми зазнаємо невдачі? Можливо, можливо. Інших людей мотивує рух вперед. У них є мрія. І вони щось змінюють. У боротьбі з тигром необхідно розуміти цю різницю. Проаналізуймо це разом. Коли ви ставите для себе завдання? Більшість Західного світу робить це 1 січня. Отже, після нічних гулянь, кількох тижнів переїдання на свята і, можливо, найважчого похмілля в році, ви сідаєте і починаєте планувати нових себе за допомогою численних підручних засобів і журналів. Не дивно, що урочисті обітниці тверезості та стриманості, які ми даємо 1 січня, тривають приблизно тиждень. Вони продиктовані не метою, а відчуттям провини а провина – погана основа для чудового нового майбутнього і захопливих пригод. Ми тікаємо від провини, а не ставимо перед собою мету. Тому замість того, щоб картати себе за переїдання, яке призвело до набору маси тіла, цікавішим і значно ефективнішим підходом буде подумати про те, в якому напрямі ви хочете рухатися, що ви бажаєте робити. Такі думки рідко передбачають шкідливе харчування або недостатню рухову активність. Імовірно, знайшовши відчуття мети, ви захочете більше дбати про своє здоров'я. Так само можна розглядати професійні цілі. Проте будьте обережними. Хтось може сказати «Ага, я рухаюсь до чогось, до більшого будинку і до мерседесу». Тут межа стає трохи розмитою. Якщо ви відповідаєте в цьому ж дусі, вам слід переглянути свою мотивацію. Навіщо вам ці речі? Чи принесуть вони вам більше задоволення, а вашій сім'ї – ліпші умови життя? Чи ви просто хочете довести щось вашому сусіду, колезі, батькам, партнеру, теперішнім або колишнім чоловікові чи дружині, інакше ви почуватиметеся менш повноцінним? Такої позиції багато людей боїться і намагається уникнути. Чи можете ви подолати цей страх, відпустити його і рухатися до того, чого справді хочете досягти в глибині душі? Рух до мети дає вам силу. Величезну силу. Він дає вам змогу зосередити всі зусилля – ментальні, фізичні і духовні – на певній діяльності. Тепер ми зможемо приборкати тигрів. Тепер ви вільні. Тепер ви прокидаєтесь. Який напрям руху мені обрати? Як визначитися з метою? Багато книжок обіцяють допомогти вам визначити напрям і провести вас на цьому шляху. Але я не знайшов жодної, яка дотрималася б слова. На мою думку, причина в тому, що ніхто, крім вас, не повинен цього знати і ніякий універсальний процес або опитувальник не може цього диктувати. Відповісти на це питання маєте ви самі. Не ще я дам деякі рекомендації, але не більше того. Я не можу чіткіше чи красномовніше сформулювати цю думку, аніж процитувавши передмову колишнього гарвардського професора психології Гордона Олпорта до книги Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу». Жодна людина не може вказувати іншій її мету. Кожен має сам її знайти і взяти на себе відповідальність, пов'язану зі своєю відповіддю. Я з цим погоджуюсь. Підозрюю, що більшість із нас знає свою мету. Ми давно мріємо про те, щоб її досягти. Наша проблема полягає в другій частині – у прийнятті відповідальності за свою відповідь. Чи можемо ми приборкати наших тигрів і наважитися зробити те, у що віримо, а також взяти на себе відповідальність, пов'язану з цим? Ми так довго вважали свою мету недосяжною, боялися відповідальності і зусиль, яких вона вимагатиме, що нерідко просто забували про цю мету. Варто лише замислитись, чим супроводжується ця відповідальність. Покиданням своєї безпечної гавані, чесністю перед собою всупереч підступам тигра, висловленням своїх думок на роботі. Чи не тому нас так надихають люди, які йдуть вперед, ризикуючи своїм добробутом і зрештою втілюють свою мрію в життя? Ми розповідаємо нашим дітям про них, але рідко наважуємося їх наслідувати. Наслідувати приклад матері Терези або Мартіна Лютера Кінга неважко. Вони всього лише хоробрі. Нас зупиняє не брак здібностей, а тигр. Отже, погляньмо на вибір пункту призначення. Обдумуючи його, пам'ятайте, що тигр впливає на ваші устрімлення трьома способами. Через мету, яку ви обираєте. Через план її досягнення. Через щоденне виконання цього плану. Коли ви читаєте ці рядки, тигр працює над першою частиною, над вашою метою. Він хоче применшити ваші амбіції щоб знизити ризик. Тигр робитиме ваш план обережнішим, підвищуючи ймовірність поразки. А коли ви спробуєте виконати цей план, він намагатиметься його саботувати. Десять правил допомагають поглибити свою обізнаність на всіх трьох етапах і протистояти втручанню тигра. Ось кілька порад щодо визначення мети. Не забувайте. Я не казатиму вам, як знайти свій шлях. Я не можу його вам вказати і не вірю, що хтось інший може, бо це було б нечесно з мого боку. Визначення цілей без впливу тигра. Перше. Місце, в яке ви хочете прибути, не мусить бути традиційним. Не шукайте безпеки в натовпі. Правило 6. Метою, над якою ви щодня працюєте, може бути визначене суспільне досягнення, матеріальні здобутки або ж формування нової постійної звички, як от «я дарую людям усмішку, коли зустрічаюся з ними», або «я відхиляю запрошення на зустрічі, які марнують мій час», або «я дію з позиції любові, а не оборони». Усі ці приклади є гідною кульмінацією розділу «У вашій історії». І всі вони пов'язані з приборканням тигра і зміною свого світу та своєї історії на краще. Всі вони допоможуть вам прокинутися і знайти свою справжню мету. Друге. Не обов'язково долати великий шлях, щоб зустрітися зі своїм тигром і стати вільним. Багато людей думає, що для того, щоб приборкати тигра у професійній сфері, потрібно звільнитися з роботи і знайти іншу або заснувати власний бізнес. Це не обов'язково. Ваш тигр зумовлений не вашою роботою. Він всередині вас. Умови вашої роботи, чи точніше ваше ставлення і відповідний підхід до них, лише провокують його. Чи їздили ви колись у відпустку, почуваючись пригніченими і сподіваючись підбадьоритися на пляжі? Але опинившися там, виявляли, що нічого не змінилося. Ваша проблема приїхала з вами. Приборкати тигра потрібно до того, як рухатися далі, а не через рух. Тигр гарчатиме найгучніше, коли ви намагатиметеся виправити наявний стан справ. Так само не обов'язково ставити собі за мету приголомшливі результати на роботі чи поза нею. Почніть із малого. Порушуйте закономірності. Доносьте свої ідеї і дотримуйтеся принципів. Максимально викладайтеся на роботі. Насолоджуйтесь. Ретельно продумана, чесна і доросла розмова з босом про те, що вас турбує, отримання відгуку про ваші ідеї можуть стати хорошими. Хорошим початком приборкання тигра. Третє. Всі досягнення зароджувалися в уяві. Подумайте про щось, що ви зробили. Склали важкий іспит, навчилися їздити верхи чи оновили свій сад. Ви спершу це уявили. Можливо, ви не сиділи в темній кімнаті і не змальовували результат у своїй уяві під заспокійливу музику. Але ви створили умови для того, щоб скласти іспит, навчитися їздити верхи чи оновити сад. Цього ще не було, але ви вважали, що це можливо. Отже, ви це уявили. Візьмемо за приклад архітектора. Під час роботи архітектори використовують зовсім інший рівень уяви. У них є клієнти, які повинні зрозуміти задум. Планувальники, які повинні його схвалити. Будівельники, яким потрібні інструкції для виконання завдань. Тому архітектори перетворюють свою уяву на двовимірну реальність, переносячи її на папір. Відтак створюють тривимірну модель. Аж ось одного дня ми бачимо завершену будівлю і затамовуємо подих. Чи то від жаху, чи від зачудування. Для декого ці образи стали метою, яку вони дуже хотіли втілити. Для декого вони стали дійсністю. Уявна можливість стає дійсністю завдяки тому, що ці люди беруться її втілити в життя. Не варто недооцінювати важливість уяви і того, як легко вона притлумлюється, коли експерти закликають нас бути реалістами, або коли ви приймаєте виклик і починаєте реально оцінювати його масштаби. Використовуйте свою уяву. Здійсніть довгу заміську прогулянку. Подумайте як слід і виберіть майбутнє, яке ви хочете створити. Насолоджуйтесь ним. Це ваша історія. Четверте. Довіряйте собі. Як я написав, ви, мабуть, уже знаєте свою мету. Подумайте про це, прислухайтеся до себе і зауважте, коли у вас виникає мотивація віддалитися від речей, які вас лякають. Зверніть увагу, як тигр нападає на ідеї, які вас приваблюють. Запитайте себе, чому так відбувається. Ваша інструкція каже, що це не для таких людей, як ви. Вона перемотує DVD вперед і показує вам неминучу катастрофу, яка вас очікує. Боротьба з тигром почалася. Ще одним важливим аспектом довіри до себе є прийняття довільності. Іноді на шляху до мети може трапитися сходинка, яка приверне вашу увагу. Можливо, це буде не найкоротший маршрут. Але він вам подобається. Він притягує вас. Спробуйте довіритися йому. Дозвольте випадковостям кликати вас. Навіть якщо ви не відповісте на їхній поклик. Усі пригоди, які вели мене до росту, спочатку здавалися іншим, довільними або чудернацькими. Хто робить кар'єру одночасно з підготовкою до кінних перегонів протягом року? Хто бере неоплачувану відпустку, щоб встановити рекорд із фрідайвінгу? Хто покидає юриспруденцію після десяти років роботи? Я не стверджую, що це найкращі рішення, які я міг ухвалити. Можливо, вони були нерозумними в очах суспільства. Але це були мої рішення, а не тигра. Я ні про що не шкодую. Якби я не ухвалив їх, то не написав би свою історію. Я написав би історію, яку я та інші люди очікують від таких, як я. Крім того, це одні з найкращих рішень, які я будь-коли ухвалював, і вони допомогли мені прокинутися та вирости як особистість. Зазираючи вперед, Непрямий маршрут може видаватися нам нелогічним і нераціональним. Озираючись назад, можна помітити в ньому сенс. Певною мірою неочікувані, нелінійні рішення часто приносять неймовірний результат. Іноді ми дотримуємося лінійності і уникаємо випадковостей через речання тигра. Але в мене немає часу на речі, які не гарантують успіху. А якщо щось піде не так? Але ніхто не йде цим шляхом, ризику ніхто не схвалює. А вже ж, це ризик. Але все може піти не так, якщо ви стоятимете на місці. Водночас нелінійний шлях, який ви оберете для себе або для свого бізнесу, може значно підвищити ваші шанси, виокремивши ваш продукт із-поміж тих, які створюють лінійно. А якщо все піде так, і ви змінитеся найкраще? Довіряйте собі! П'яте. Ставте перед собою смарт-цілі. Джон Вітмор. Виконавчий директор Performance Consultants Сформулював багато принципів сучасного коучингу. Ви можете ознайомитися з ними в книжці «Ефективний коучинг. Принципи і практика». For Я не згідний із Вітмором лише в одному. Не думаю, що цілі завжди мають бути SMART. Як ви, мабуть, знаєте, SMART – це абревіатура, яка позначає. Конкретність – Specific, вимірюваність – Measurable, погодженість – Agreed, реалістичність – Realistic, обмеженість у часі – Time-Phased. На моє глибоке переконання, ми не можемо визначити, що є реалістичним для нас, і ніхто не може нам це підказати. Розуміння реалістичності залежить від однієї чи кількох із трьох умов. Того, що вважаю реалістичним – я. Того, що вважають реалістичним мої друзі, колеги і порадники. Того, що здається реалістичним із погляду історії. Я не довіряю жодному з цих джерел визначати реалістичність для мене і для моєї історії. А ви? Я не заявляю, що ви можете робити будь-що. Цього не можете ні ви, ні я. Але майже всі, з ким я ділився ідеєю взяти участь у кінних перегонах чи встановити рекорд із фрідайвінгу, казали, що це неможливо. Якби я запитав у консультанта, чи можна створити і керувати групою Taming Tigers так, як я це зробив, він точно сказав би ні. Теоретично в цьому немає нічого реалістичного. Все це постало в моїй уяві. А потім втілилось в життя. Якби цілі клієнтів Темін Tigers завжди видавалися реалістичними із самого початку, вони втратили б надзвичайні можливості для розвитку. Як з'ясувалося, ці цілі були абсолютно реалістичними, але ніхто їм так не сказав би на початку. Проте відмовлятися від слова «реалістичний» дуже ризиковано. Ви можете розчаруватися або поставити мету, недосяжну для себе через зовнішні обставини. У деяких людей немає здібностей поп-зірки. Вирушати цим шляхом для них було б зовсім нереалістично. Для того, щоб уникнути розчарування, не ігноруючи повністю свою мрію, поставте собі амбітну ціль, але почніть із малих, досяжних і реалістичних кроків. Приставте драбини до стіни на яку хочете вилізти, але намагайтеся рухатися поступово, щоб перевірити себе. Якщо ви не можете вилізти на перший щабель, можливо, слід замінити драбину. Я повторюю. Під гаслом «Ви можете реалізувати будь-яку мрію» людям продають нездорову філософію. Вона не є частиною методу приборкання тигрів. І я в неї не вірю. Шосте. Використовуйте колесо «Чому б і ні?». Улюбленим інструментом для оцінки реалістичності, точніше шансів на досягнення мети в темін «Тайгерс» є колесо «Чому б і ні?». Колесо «Чому б і ні?» – це діаграма у формі колеса зі спицями. Біля кожної спиці потрібно написати одну річ, без якої ви не зможете досягти своєї мети або піднятися на перший щабель драбини. Після того, як ви напишете кілька таких речей поза колом, оцініть поточний стан виконання цих завдань за шкалою від 0 до 10. Запишіть бал на відповідній спиці. 10 балів знаходимуться на краю кола, а 0 – в центрі. Відтак проведіть лінію між спицями, об'єднавши всі бали. Ця лінія проходитиме серединою кола і буде дуже нерівною, як пошкоджена павутина. У моєму колі для кінних перегонів початкова оцінка мала такий вигляд. Переїхати в Лембурн – нуль. Уміти їздити на бігових конях – нуль. Скинути 20 кг. нуль. Уміти пробігати 6500 метрів за 40 хвилин – два. Я міг пройти цю дистанцію. Розуміти принцип кінних перегонів – нуль. Отримати дозвіл на участь у перегонах під егідою клубу жокеїв. Нуль. Бути достатньо витривалим, щоб проходити весь забіг на еквісайзері. Нуль. Знайти час у графіку для кінних прогулянок і уроків верхової їзди. Нуль. Сформувавши колесо «Чому б і ні», ви побачите, яка робота на вас чекає. Ви можете змальовувати ту частину, в якій у вас уже є бали, і залишити простір між балами і десятками незамальованим. Це та сфера, над якою потрібно попрацювати, якщо ви зобов'яжетеся досягти мети. Не забувайте, що на цьому етапі ви лише запитуєте себе, чому би ні. Тепер, коли ви бачите, що залишилося зробити, не почуваючись зобов'язаними на цьому етапі, можна ухвалити рішення. Важливим є таке питання. Чи є якісь перешкоди для підвищення балів, які я не зможу чи не захочу подолати? Аналізуючи коло для кінних перегонів, яке я сформував із наведених балів, я вирішив, що зможу підвищити всі бали до 10 за допомогою сумлінної праці і дисципліни. Отже, я міг це зробити, якби захотів. А я цього хотів. Якби поза колом я написав «виконувати слемданки», при зрості 170 см я мав би визнати, що в мене є вагомі причини цього не робити. Мета може звучати нереалістично, коли ви озвучуєте її чи ви пробуєте на колегах із вашої команди. Проте спробуйте скористатися колесом «чому би ні», перш ніж відкинути цю ідею. Ви можете передумати. Сьоме. Пам'ятайте, що хтось пише історію, яка зараз розгортається. Ваша історія на цей час є сукупністю ваших виборів. Рішень діяти або утриматися від дій. Ручка пише цілеспрямовано або виводить за карлюки. Якщо вона виводить за карлюки, вам не потрібно стикатися з тигром. Навіщо боротися з ним без причини? Це означає, що вашу історію пише тигр. Інакше бути не може. Ми не боремося з тигром без мотивації. Щасти вам, друже, коли ми зустрінемось в будинку для літніх людей. Цей виклик залишиться вашим онукам. Восьме. Я знаю, що у вас немає часу. Його ні в кого немає. Це найпоширеніша реакція, яку я чую, коли пропоную почати боротьбу з тигром. Іноді повні зали торговельних працівників, які відставали від цільових показників, майже одноголосно заявляли, що в них немає часу формувати і виконувати план подолання катастрофи. Вони були надто зайняті створенням цієї катастрофи. Будь ласка, прочитайте правила 2, 8 і 1 у запропонованому порядку. Якщо ви дійсно вірите, що у вас немає часу, якщо ж ви насправді в це не вірите, відмовтеся від цього костора.